Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er mandag den 22. august, og vi er klar med følgende nyheder. Varen Buffett for ja, aktie fortsætter himmelflugt. Sanktioner spænder ben for danske virksomheder på vej ud af Rusland. Har lånt penge til SAS, nu vækker deres skatteparadis opsigt. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Varen Buffett for ja, aktie fortsætter himmelflugt. Halvdelen af aktierne i det amerikanske olieselskab Occidental Petroleum kan komme i hænderne på investeringslegenden Warren Buffett. Det sker, fordi Berkshire Hathaway, som rigmandens investeringsselskab hedder, har fået grønt lys fra amerikanske myndigheder til at købe den store aktieportion. Det skriver flere medier herunder MarketWire. 91-årig Warren Buffett er en af de mest anerkendte investorer globalt, og i kølevandet på nyheden stiger aktien med 9,3%. Rimandens selskab begyndte at købe op i Occidental Petroleum i 2019 og sidder i dag på lidt over 20 procent af aktierne. Og hvis man sidder derude og lytter med og for længst har fulgt i Buffets fodspor, så kan man glæde sig over, at aktien er braget op med 225 procent det seneste år. Sanktioner spænder ben for danske virksomheder på vej ud af Rusland. Danske virksomheder, der opererer i Rusland, har et massivt pres på deres skulder om at forlade landet, men nu fortæller en række danske virksomheder, at de potentielt overtræder EU-sanktioner ved at sælge deres russiske forretning. Det kan man læse i børsen i dag. Grunden er, at EU har sanktioneret en lang række produkter, der hverken direkte eller indirekte må sælges til Rusland, og det omfatter alt fra russenbydede kaviar til dyre kaffemaskiner og maling. Netop den børsnoterede mailingkoncern flygger af en af virksomhederne, som lige nu sidder i klemme. Det fortæller koncernens chefadvokat til børsen. Både vores eksterne advokater og Erhvervsstyrelsen bekræftede, at det, vil, at det ifølge deres opfattelse vil være en overtrædelse af EU-sanktioner, hvis vi frasælger vores selskaber i Rusland, skriver chefadvokaten i en mail til børsen. Mærsk øhm, har angiveligt også flere Fire slæbebåd i Rusland, som de endnu ikke har fået solgt, i det slæbebåde er omfattet af sanktionslisten. Har lånt penge til SAS nu vækker deres skattepartis opsigt. Finanshuset, der netop har lånt penge til flyselskabet SAS, vækker undrende. Apollo Global Management har lånt penge til Sass via selskaber i skatteparadis, skriver Finans. Det amerikanske børshus har hundredvis af datterselskaber placeret på steder som Caymanøerne, Bermuda og den amerikanske delstat Delaware. Fælles for stederne er, at de er kendt som skatteparadiser. Jeg tror aldrig, at jeg har set en struktur med så mange datterselskaber baseret i kendte skattely som dette fra Apollo. Det er problematisk, hvis Apollo er en koncern, der tænker i skatteoptimering. Især hvis Apollo bliver storaktionær i SAS sammen med den danske stat. Staten lever jo af, at der bliver betalt skat, siger Lars Koch, der er generalsekretær i Oxfam Ibis, der bekæmper ulighed til finans. Det har ikke været muligt for finans at få en kommentar fra Apollo Global Management, men Finanshuset skriver på deres hjemmeside, at de ikke tolererer skatteunddragelse. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid lytte med til Millionærklubben kl. 6.09.